der ein Hotel sucht, das sich als Tagungsort für die Jahreshauptversammlung seiner Bank eignet. Angaben zum Inhalt des Gesprächs finden Sie in der Aufgabe. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Herr Winkelmann auf seine Fragen bekommt. Zu diesem Gespräch sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch einmal.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 Tagungshotel Sportpark. Guten Tag. Sie sprechen mit Silke Lehmann. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Winkelmann ist mein Name. Ich rufe an von der Sparbank. Wir suchen ein geeignetes Hotel für unsere Jahresversammlung und Ihr Hotel ist mir empfohlen worden. Ich hätte aber noch einige Fragen. Ja, Herr Winkelmann, gerne. Zuerst darf ich vielleicht kurz die Hintergründe erläutern. Die Hauptversammlung der Sparbank findet jedes Jahr am Montag und Dienstag nach dem 1. März statt. Insgesamt nehmen 200 Personen an der Versammlung teil. Dazu gehören der Vorstand, der Aufsichtsrat, die Abteilungsleiter und die Vertreter der Aktionäre und der Mitarbeiter. Wir beginnen am Montag um 10 Uhr mit einem Sektempfang. Die Versammlung endet am Dienstagmittag mit dem gemeinsamen Mittagessen. Sie benötigen also für alle 200 Teilnehmer auch Zimmer? Ja, für die meisten. Die genaue Zahl würde ich Ihnen natürlich zu gegebener Zeit rechtzeitig mitteilen. Ja, Herr Winkelmann, wir sind auf Versammlung wie die Ihre spezialisiert. 200 Einzelunterbringungen sind für uns kein Problem, wenn die Zimmer rechtzeitig gebucht werden. Derzeit können Sie davon ausgehen, dass Sie bei dieser Anzahl etwa ein Dreivierteljahr im Voraus reservieren müssen, denn unser Hotel ist sehr nachgefragt. Einzelne Zimmer können meistens auch kurzfristig nachgebucht werden. Sind die Zimmer alle gleich ausgestattet oder gibt es da auch Unterschiede? In unserem Haus, oder besser gesagt in unserer Hotelanlage, können wir 350 Zimmer anbieten. Davon können 300 als Einzel- oder Doppelzimmer belegt werden. 40 Zimmer sind reine Einzelzimmer und unsere 10 Suiten können von einer bis zu vier Personen bewohnt werden. Alle Zimmer haben übrigens ein modernes und gut ausgestattetes Bad und verfügen über Fernseh- und Internetanschlüsse. Preislich, das wird Sie auch interessieren, gliedert sich das so auf. Für Einzelpersonen berechnen wir zwischen 150 und 200 Euro pro Übernachtung, für die Suite bis zu 300 Euro. Das schwankt je nach Jahreszeit und Anlass. Für Großkunden wie Sie haben wir auch Spezialkonditionen. Da lassen wir auch mit uns reden. Wie sieht es mit den Räumlichkeiten für den Kongress aus? Wir verfügen über einen Saal mit bis zu 500 Plätzen sowie über mehrere kleine Konferenzräume, die mit variablen Wänden ihren Bedürfnissen angepasst werden können. Alle Konferenzräume sind mit Beamern und allen erdenklichen technischen Hilfsmitteln ausgestattet. Unser Technikservice steht Ihnen natürlich auch zur Verfügung. Wie steht es mit der Verpflegung? Unsere Küche ist eine anerkannte Vier-Sterne-Küche. Unser Küchenchef Max Hinkel gehört zu den zehn besten Köchen der Region. Herr Hinkel ist sehr flexibel, was die Menüzusammenstellungen angeht. In Ihrem Fall... Bei der großen Anzahl an Kongressteilnehmern empfehlen wir allerdings unser Gourmet-Buffet, das jeden Abend unter einem anderen Thema steht. Zum Beispiel Versuchungen aus dem Land des Lächelns mit chinesischer und japanischer Küche oder Grüße aus dem Morgenland mit feiner syrisch-libanesischer Küche oder aber Gaumenkitzel aus der Neuen Welt mit Speisen wie in den besten Hotels in New York oder Boston. Lassen Sie sich überraschen! Das hört sich ja alles sehr gut an. Was können denn Ihre Gäste am Abend machen, wenn die Arbeit getan und Entspannung angesagt ist? Als Sporthotel haben wir natürlich ein breites Sportangebot. Neben einem großen Hallen- und Freischwimmbad haben wir ein Sport- und Fitnessstudio der Spitzenklasse. Daneben gibt es Tennisplätze, einen Golfplatz und einen Laufparcours für diejenigen, die gerne joggen gehen. Und was tun die weniger Sportlichen unter ihren Gästen? Die gehen entweder in unseren hoteleigenen Beachclub mit nachgebauter tropischer Küstenlandschaft und lassen sich von karibischer Musik und ausgesuchten Cocktails verwöhnen oder aber sie nehmen unseren hoteleigenen Taxiservice in Anspruch und fahren ins nahe Neustadt. Dort gibt es alles, was das Herz begehrt, auch und gerade für die Kulturliebenden unter unseren Gästen. Das Neustädter Theater ist bekannt für seine zeitgemäßen Inszenierungen. Super Kritiken haben zurzeit die Drei-Groschen-Oper von Brecht und der Idomineo von Mozart. Gerne lasse ich Ihnen das Theaterprogramm zukommen. Sehr nett, ja. Wann könnte ich denn mal mit zwei Kollegen zu Ihnen kommen und die Hotelanlage ansehen? Wann immer Sie möchten, Herr Winkelmann. Machen Sie einfach einen Terminvorschlag. Würde Ihnen der kommende Freitag passen, gegen 11 Uhr? Da sehe ich gleich mal in meinem Terminplaner nach. Hm. Ein Moment. Ja, der kommende Freitag um 11 Uhr passt. Unser Hoteldirektor, Herr Leinefelder, ist dann auch dabei. Er wird Sie führen und wird Ihnen für Fragen zur Verfügung stehen. Hervorragend. Besteht dann auch die Gelegenheit, die Küche Ihres Hotels zu testen? Aber ja, das Restaurant hat immer geöffnet. Gerne können Sie auch unser Gourmet-Buffet ausprobieren. Sie können natürlich auch ein Menü à la carte auswählen. Wie kommen wir mit dem Wagen am besten zu Ihnen? Ganz einfach. Nehmen Sie die Autobahn A21 bis Neustadt-Nord. Dort verlassen Sie die Autobahn und fahren auf die B227 bis zur nächsten Kreuzung. Dort geht es rechts zum Sportpark. Folgen Sie einfach den Schildern. Vielen Dank. Dann bis Freitag. Vielen Dank auch. Auf Wiederhören, Herr Winkelmann. Das ist das Ende von Aufgabe 1.